Itzein ezagun maripili sindromeaz, horrela esan da gauza farrega arribadele irudilezake baina ez da. E, maripili izena jarri diote emakumeek lanean zein bizitza personalian pairatzen duten egoera bati. Izena celebra iruditiko zitza izuen, baina izenaren atzetik daguenari jarri diote harreta adituek. Labur esan da, zera da? Emakumeak ez ziola estrategiko izateri garrantzia ematen. Zate baterako lanean gehiagoa xola zaiola maitatua izan, gustokoa izan, hau da, begionetik sartzeari, eta nondorioz lan omkerak galtzen ditu emakumeak. Maria, konteguza. Maripili izenarekin bataiatu du egoera hori Carmen García arribaz irakazdeak, Pompeu Fabra Unibertsitateko irakasleak liburua idatzi du gaionetaz eta izenburua ere ba, alaxe du. Oiko adibide bat lanean ba, emakumeak ez daude soldata igoera eskatzerera ohitu da. Eta ez dute gainera bizitza profesionala antolatzen aurreikusten, ikusten emakumeek el antokian lanean beste aspektu batzuk lehenesten omen dituzte. Irakasle honen ustez emakumeek plan bat behar dute eta beldurrik gabe, ez gustukoa izateko beldurrik gabe. Izan ere, hori da, hori izaten da emakumeen eragozpen handiena, gustuko izaten e, egiten dutela emakumeek alegin handiegia. Zen da emakumenen oztopo handiena lidergo pertsonal lortzeko? Ba, ez onartuak izateko dugun beldurrak. Hori ekideteko gure talentoa disimulatzen dugu, eskatutakoa betetzen dugu, denetarik egiten dugu eta zorroz gainera eta lan ordu asko. Baina hori, ez lergo femeninoa. Ondorio eh, ondoratu egiten dira esaterako laniean guztien eh, gustokoak ez direla ikustean edo kritikaren bat eh, jasotzean emakume batzuek ba ondoa iotzen dute. Horregatik estrategikoa izatea ezin da Carmenen Ustez bizitza beste zerbait baita. Emakumei partxisan jokatzen irakasten digute, baina bizitza xakiada eta beraz askoz konplexuagoan. Baina guri esaten digute izon zaite zona, ikasleona eta bizitza ondo joango dizu. baina hori partxisa da eta esan bezala bizitza xakea da. Paripiri sindromea da, emakumei lanean aurrera egiten oztopatzen diena, edo zuzendaritzako karguak hartzeko muga Carmen Garzia irakaslearen ustez, emakumeek gero eta pisu handiagoa dut bizitza, baina hori bai botere guneetan, emakume gutiak ikusten da, orain dikere. Arantxa, inoiz entzun zu kontzutua, entzunazen ukan? Ez, ez, yes. ez, ez, ez. Ez, maripili. Hulertzen de zer esaten duen, eh? Hor, oso kontu, ez dakit, dituen kontua da, bizitza publikoa, oroar, arrotza, <coughs> barkatu, arrotza zaigun, E, lan mundua gizoneskoek antolatu dute e, eta hor e, lekuarkitzea, ba, salia da ezaten du emakumeok ez degula plan estrategik horik baina nik uste dut maila batean behintzat bai e, eta neretza plan estrategiko hori autonomia litzateke e, eta hori Deixente zabaldua ikusten dut neik batez ere belaunaldi berrietan. Ide hori nere belaunaldiko jendearen txatez da, nere kasuaz, e, gure hamak lan egintzuen jubilatu zen arte, baina e, normalean nere be, belaunaldiko emakumeak eta gazte ere jaso duten mezua da, bale egizu lan, baina ezkontzen zeranean balana bigarren edo hirugarren mailako kontua izango da. Nik uste dut hori haultzen ari dala, uh -huh. eta gaur emakume gazte askoren txat, plan estrategikoa dala, Beraien autonomia gordetzea, bintzat autonomia ekonomikoa, noski, mm -hmm. nik hori aspaldikazinuen, autonomia ekonomikoak, ez da, kar berez, beste era bateko autonomia, bai. ez da, nahikoa behar bada, baino beharrezkoa bada, eta plan hori, nik desente zabaldua ikusten dut. Lider e, izateko beldurra, a, nik hori ondo ulartzen dut, e, gaizki ikusia dago, eta gizon batengan kolore politez margotzen dana, emakume baten gan, ba, gaxki, gizona esaten da ondo dakila autoritatea mantentzen, eta hori egiten duen emakumea, ba, e, ba, ez da gehi, tisterika bat izan ditake, gizonaen, txamponaren, Alde bat, eh, dagokio gizonezko eit emakume eit beste bat, uh -huh. baina hon bai, nik beldurrori identifikatzen dut, iruditzen zait gaur egun emakumeok egiten ez degun gauza asko ez degule egiten debekatua daudelako, ez ditugu egiten ausertzen ez garrilako. Uh -huh. Hausari hori nik uste dut e, falta zaigula askori e, maila askotan ez da debekua kanpotikan jarri ez? ez de, arazoa, arasoa geure buruarekin daukagu e, kanpoko arauekin baino irutsaintza nere mm. Rekupera ezagun konzeptua, maripili sindromea, sindrome horretaz, jardungo du Carmen García Arribas irakasileak tolosan egingo diren jardunaldi batzuetan, emakumeen lider goa izanarekin egingo dira jardunaldiak, eta antolaketan dabil, Jema Zelaya, Jema, egunon. Kaso, egunon. Aprilien, izango dira jardunaldiak tolosan, baina orain izen emate pean zaudete, Nolado da, ah, gaiak interesi piztu du? Arrera bikaina izan du, emakun betalde politxea eta zabala erakartza lortu jardunaldiak. diak. Jema, arantxa aurreta dizkeiarekin arikarizketan, ez dakit arantxa galderarik inerioz bai, du, jemari, ez da edo, bai, entzunakotik edo. Bai, kontu honetan e, bildurrori ez da, aipatzen da, eta lehen aipatu dugu guk ere bai, baina beste faktore bat ere ikusten du nik, eta da goi mailako postuetan e, lan egiten duenak mm -hmm. menderatu behar du bere bizitza guztia e, kontu horretara jarri behar du lana e, bizitzaren lehen planoan eta gutxi etzi behar du lana ez den guztia eta yeah. nik uste dut emakume askok ez du hori nahi emakume askok bilatzen du nola lako hori kabat bizitza pribatu eta profesionalaren artik pean eta horrek ba, hainbat eh, posturako bidea itzen du etzaisu iruditzen. Bai, aranchados, arosmador bai. zurekin eta Maripilo, maripili sindromea aipatzen degunen ere nikuzte dut ez inbestekoa dala ere ba beste hainbat elementu ere aipatzea. Em, bai txeko eta senitartekoen zaintza, bai txeko ardura, bai konziliazioa, mm -hmm. em, azken finean, em, ba bueno, em, oztopo asko ditugula, eta bai ados nagoela, em, zuk esaten dezun, em, ba bueno, ba emakumeak behar bada ez duela hori hori bilatzen. Mm -hmm. e, baino guk azken finean, em, bueno... Naideguna naideguna da piska bat e, bai Maripili jokabide horrek eragiten ditun sentimendu ezberdinei eh na piska bat e, estrategiak eskaintzea. E, eta argi dago gero ba emakume bakoitza ere ba mundua garela eta denak ere ez degula e, lidergoa edo edo lan munduan ere E, ba, elburu horrekin e, bilatzen. Bai. Eta ereduak falta faltaz ere, bai, usta, niko horregatik han edozin mailatan emakume bat galientzen danean, mm -hmm. e, baldin bada ere neri interesatzen etzai dan alor batean, mm -hmm. beti pentsatzen dut, ba, bitu, hori, horrek e, hori egin badu demagun alako batean gertatuko da, izango dugu emakume lendakari bat, ba, hortik aurrera, neska koskor batek esaten badie guraso, e, ni, kaunditzarakoan lendakaria Berndakari izan edo. da, ba, badu. du, e, ez, Te va. <laughs>